Fatimey Zehra məhşərdə İmam Sadik alayhis salamla olunur ki, Resulullah buyurdu. Qiyamət günü Fatime üçün nurdan düzəldilmiş bir keçəbə hazırlanacaq. Bu zaman Hüseyn alayhis salam kəsi başını əlində tutub məhşər səhrasına gələcək. Fatime salamullah Hüseyn alayhis bu halda görərkən uca səslə ağlayıb bütün mələyləri və peyğəmbərləri ağladacaq. Ondan sonra Allah ta'ala Fatimə Salamullah üçün İmam Hüseyn əleyhissalamı ən gözəl simaya salacaq. İmam Hüseyn əleyhissalam aşı bədənindən ayrılmış halda öz qatilləri ilə düşmənçilik edəcək. Allah ta'ala onu qətlə yetirənləri, onun qətlində iştirak edənləri Və onu öldürməyə hazır olanları Fatımə Səlamullahın müqabilində toplayacaq. Onlar bir yerə yıxşandan sonra Mən onları tək-tək öldürəcəyəm. Yenidən diriləcəklər. İmam Hüseyin əleyhissalam öldürəcək, Yenidən diriləcəklər. İmam Hüseyin əleyhissalam onları öldürəcək, Yenə diriləcəklər. Bu minvalla bütün övladlarımız onları öldürəcək. Bu vaxt bizim qəzəbimiz soyacaq və qəmqüssələrimiz yaddan çıxacaq. İmam Sadik ə.s. bunu nəql eləyəndən sonra buyurdu. Allah bizim şiyələrimizi rəhmət eləsin. Allaha and olsun, onlar bizim müsibətimizdə şərik dirlər. Rəsul Allahdan rəvayət olunur ki, kiyamət günü çatanda, Fatimə salamullah bir dəstə qadınla məhşərə gələcək. Ona deyiləcək, Beşdə daxil ol. Fatimə cavab verəcək, Məndən sonra övladıma qarşı edilən pislikləri bilməyincə, Beşdə daxil olmayacaqam. Xitab olunacaq. Məhşərin qəlbinə bax. Elə ki, Fatimə oraya baxacaq. İmam Hüseyin əleyhissalamı, aşı bədənindən ayrılmış halda görəcək o bu səhnəni görərkən nalə çəkəcək öz naləsi ilə məni və mələkləri ağlatacaq